Gurekin goizuntan doktore bat. Egunon. <risa> Egunon <risa> bina lazkano, tzira mediku. Iparezukaliriko jauk elebidunen hizkuntza geitasunaz induzu ikerketa bat eta tesia ukan duzu. Gorazbenak lehenik? Bai mi bai mi esker. Euskara <risa> Era, erakasle zira. Eta ala, elebitasuna bat natu nahi izan duzu. Eta bon, imersio sistemari interesatu zira gehien bat sehaskari. Eta alta asizienoan lana ere uh, eskola helibidunekin, bez uh, sek uh, bideratu zaitu? Bai, orduan asizien lana hori 2005-an edo, bai hori da, 2005-an, el buruazen uh, ikertzea aur eskola ere bidunetan beraz burgilketa sisteman eta ordu parekotasun sisteman, ze gaitasun garatzen zuten Euskarazta frantxexe ez. Beraz grabatu genituen haujak, lehen mailan uh, ordu parekotasunean eta imertxioan, Eta gero, ba, tesiaren zat, autuak egin izan behar dira, eta behaz, autatu dut lehen, lehen denbora batean hasteko. Imertsio sistemakoen emaitzak aztertzea, ahazuen simple bat, A-B-maila ah, bi bilatua baita Euskaraz ah, ordu pareko tasunaren sistema horretan, eta Imertsioan nintxatzen dira lehen mailabuka eratik, aukak elebidun izatea gaitasun berak Euskaraz ta frantzeseez, beraz ni lehenik enteresatunatzaio enteresatu hori. Ea elbururi loktua den, ze mailetan, eta ze gaitasun dituzten Euskaraz ta frantzeseez aurek garatzen lehen mailan imertxoan. Hala, ameka urtetan, bi Baya. izkuntzak menperatzen dituztenez. Sei bederatzi ameka urte erranduzu, eta Monse tresna trezna, se baliabide izan da? Erabilidugu, sinpleki, egoaldean jadanik erabilia izan den metodologia bat, joan gira urgen eskoletan, Ikusteko hizkuntza erabileran berean grabatzeko hori zen helburua, hizkuntza aztertzea erabil erabil <laughs> momentuan. erabilera momentual. Orduan jongira 800 gaujak 5 edo 6nak klachetik, 5 edo 6 beste grabatzen, heldu batek kontatzen zien ipuin bat guk autatu ipuin bat euskaraz ta beste bat frantsesez, album batekin beraz erakusten agusten genizkien irudiak ipuinak kontatzean. Eta gero haugen zen, lehenak kondatzen ziren bigenari biga bigajenak irugajenari, janai baitu, grabatu ditugula aurguziak ipuinberak kondatzen. Sei urtetan, behatzi urtetan eta meka urtetan, ikusteko ze gaitasun garatzen zen lehen maila, lehen ezkuntzaren lehen urtetik, azken urterat. Hor ez gain ere bere esi dituzue bi ikasle mota, bai. bi profil edo perfil? Bai, hartu ditugu benik dena grabatu itugu aprogusiak, ah, grabaketa horiek egin dira miarritzeko ikastolan eta azparniko ezkia ikastolan, murgilgita sistemarentzat. Zerbaitik jo ngira bat da besterat, miaritze aski ingurune erdaldunekoa baita eta azparne aski xukalduna, aski egiten dute bientsat, eskualdunago asteko. Bai, holako zerbait janen dugu eta miaritzen orduan hartu ditugu etxetik franches euskara bakarrik eskola hizkuntza zutenak eta azpagenean etxetik euskaldunak, beraz, etxeko hizkuntza eta eskolako hizkuntza zutenak. Ikusteko murgirketa sistema batean, euskara erabiltzen duen, um, instrukziuk hizkuntza gisa euskara erabiltzen duen eskola sistema batean, nolako gaitasunak garatzen zituzten ahro batak eta ahro besteak eta abantaila bazukena, <coughs> astapenian eta bat dute, etxeko e hizkuntza dutenek. Eta gero, heltzen e diraik e amika urtetan, behar dintzu dira? Bai, olako gauzak dira, beraz, nik aztehtu ditut, hiru gaitasun ahosko, seetasun soberetan sahtu gabe, elena da autonomia narratiboa, zeinetaraino gait direna urak kondatzea ipuina laguntzari gabe. Gero planifikazioa, zeinetaraino kondatzen duten ipuina bere osotasunean eduki guziekin eta gero koneksioa, nolako denbora testu antolatzeileak erabiltzen dituzten. Ota, txai ugtetan badira denetarik, behinan ez bortxaz hobekuntza uh, guziak uh, etxetik euskaldunen Eta franxeseez ez bortxeaz obekuntza guziak edo maila hobeak etxetik erdal duen zat Eta egiameka urtetan emaitza behrtsuak direla bai euskaraz bai franxeseez bi sistemetan Eta grabatu ditut ere franxeseez elebakajak, sistema elebakaj batean Hori zen ideea ukaiteko konparaketa bat, ara e referentzia bat franxesearen irakaspen naturalaz, Eta franxesez ere maitzak bertsuak dira, egin nahi dut, uh, augele bidunek Francesko gaitasun bertsuak dituzte, batzutan hobeak ere, franxesele bakarak baino, franxesez. Horrek ergan nahi du, uh, izan buraso erdalduna, ale euskalduna, azkenean uh, imertxio sistematik pasatzen ere ikasleak, Uh, Euskara berdin menperatzen dutela. Bai, bai, berdin txu menperatzen dutela, gure harka soazterketan, hasteko harra bai. gertatu da. Hameka uh, urtetan, denek mail bertsoazuten Euskaraz. Bai. Mm -hmm. Eta... Bai, nahi zinuen... Uh... Bai, ez, eta franxexez, ba, elebakarrak bezain hona ere bai. Bai. Alta, franxexez, franxexez, ele bakarien, franxexez, imertxioa da nuait, franxexez? Bai. Da, eta ez dira, maila ez da obia, franxexez? Ordon, im, imertxioa da, sistema elebitun bat, uh, irak da ikastea bere bigarren hizkuntza batean. helburua izanez, bi izkuntza izatea. Franxexen kasuan da, iz, enfen, klasikoa da, elebakarra izkuntza, erakaskuntza elebakarra. Emaitza obeagoak, beraz hori, beste elementua, ipatzen zinuena, uh, osoki frantzesez ari direnean artean, eta elebidunean, ari direnean, emaitza obeagoak e, elebidun edo imertsioan ari direnak, nola gertzen da hori, eta, ez dakit, kriterioak zoin dira, egiteko mm -hmm. obeagoak direla. Ordoan, obeagoak piskabat, edo asteko ez txaragoak, edo ez hainizia txaragoak, berdin dira, eta batzutan hobe. beraz ha, autonomia bera zuten frantzesez, gai ziren berdin kondatzea osoki, planifikazioa egin dute, Hele bidunek, hori, hori esplikatzen duena, da, konzeptu bat defamiliahizazioa, eh, da, ez zire leksure izkuntzanari, elduak emaiten dizuen eredua, ipuinarena, urbiletik segitzen duzu. Merho da esplikatzen du, eduki guziak atera dituzela. Eta konexioan hori pixka bat ahi gajiago izan da, zena konexioan, behar dira, testu antolatzaileak franxezkoak jakin, ikasi, eta euskaraz ikasten dute ele eta franxez ere gai izan dira, ipuinetan, ateratzea, konexio, kasik, Bai, berdin txua zen, hameko mm. oztetan franxexele bakahina behinu, pixka bat obea ikasle baten kasua zen. Hori esplikatzen dute elebitasunari buruzko teorieak. Izkuntza, bi izkuntzatan ikasteak, baldin zaunetan egina balimada, bi izkuntzak balimadira helburu eta errespetua balimada da bi izkuntzena. batak bestea laguntzen du, eta gaitasunak, batan ikasia bestean behirrabiltzen da, eta, eta bestian ikasia batan behirrabiltzen da. Mm -hmm. Beraz, bi izkuntzek helgach dute. Mm -hmm. I Euskal Herriko aurgelle bidunen hizkuntza geitasuna sari dira goizuntan tesia bat ukan uh, eta eskuratu beñat azkanoka azararoaren zorzian beinat itasua gazzira era kasle kolegioetan eta be, el, aipatzen ginuen uh, ostion uh, elebitasunaren uh, be, sistema gehihen bat imersio sistema garatu duzulazuk sura ikastoletan miagitzen eta azparnen hala grabaketak egin ez hango aurrekin Aip, elebitasunaren uh, indaga ipatseko zerten ertentziroen frantsisaren maila adibidez uh, berdinat edo obia zutela kaxik eh, aurre elebidunak uh, ...ele bakarreko aurrek bano. Bai, bai hori da, hori gehtatu da gure azterketan, gero. Nahinuk egan hori kochtzen aldela, pentsatzen dut, baina hori ikertzekoa da, gero, segidan. Idatzean edo beste... ...gure grabaketetan ere beste hizkuntza gaitasun batzu nikiru hautatu ditut. Dira azterzekoak eta ega emaitzako diren. Ipotesiak dira baietzen da orainakte irakorritu den ikerketetan ala gehtatu da, eta ara, ni nio inakitu naiz beste ikerketa batzuetan ala gehtatu da, ongi eramanazelarik, bi izkuntzen egespetuan, izkuntza batak beste alaguntzen du. Eta hizkuntza minorizatuen kasuan, gutxiengo hiengo aden hizkuntzan eginik ere irakaskuntza, elburua delarik bi ikastea, biak ongi garatzen dituzte haugek. Nik j'estai ta u intesga ria de la ta macho toute elle eta horrek sortzen duen gaitasuna ere buru muinaren garapena eta... ba, ba, ba, ba, ba, ba, hori, Baio hori ni ke stuti kertu pertsonalke veni cusitu toda koimatikerketa Gait, beste gaitasunak ez bakarre hizkuntzetan ere ba ustakite mm. uh, iPad-sera koni gero 3 garren 4 garren hizkuntza bat ikasteko erjestasunak e ba omen dituzte edo garatua komen dituzte aurre lebidunek edo tipitike lebidunak diren haurek Matematikan ere iduriz, biskabat um, lagun gaji izaiten aldaz, eta garunean garatzen, garatzen dira, zetak ikin dola ditzen den, hori garuneko gune hori ebinen. Mm, <laughs> Matematikentzat erabiltzen den gune bera, hizkuntza bat best, batetik besterat pasatzean, hori da lantzen zen, eta gimnastika bat da lortzen uste da, mm. hau intesgahia dira. Justuki ere, uh, asteuntan hor, bada, linguista bat ikerlari bat Nikola Turnadro ortiki biltzen dena, eta erraiten eh, zuen, uh, Obezela, diendeak dien gaur egun ari saiatzen memoria lantzen, ariketak iten, eta obezela, zudoku ariketak egin baino, beste izkontza bat ikastea, mm -hmm. Buruminaren plastizitatea, eta elebitasunak ekartzen duen horie. Eh garatzeko. Bai, dudarik gabeo, oh, izkuntza bat ikastea eta menperatzea, eta gainat, adin oktan ez dira inbeste jak bai. indahak egiten ituztela Euskara ikasteko, edo franxera ikasteko, bigarren hizkuntza bat ikastea, aski giren naturalki egiten dute, eta sekulako lan bat da engarunean izkuntza bat ikastea, eta bi izkuntza menperatzea, eta hiru ere bai. Eh, mm -hmm. ja. Miren arte txek ere egiten zuen, bertsolaritza bertsularitza lagungarri zela, uh, gimnastika hortan uh, Bestekon konparaketa baten egiteko, iparaldian Euskara ez ezta ofiz Ego Euskal Herrian bai eta behemaitzak berdintxoak dira egualdeko edo egualdetik ikerketa bat hartu duzu eta parekatu duzu eta zer gateratzen da. Ma, nio inarritu naiz hori um, gazteizeko laborategiak, IGE laborategiak egiten zituen lanetan, eta han Tzumaia eta Lizarra hartu zituzten hiriak, um, han go imertxio sistemak, beraz anofiziala denez murgilketa hori publikoan egiten da ere. Eta emaitza berdinsuak suak atera dira, edo nioi nahi hitu nahi ziren emaitzetan, eta berdin atera dira, hori ameka ugtetan, gait direla autonomak izaten narratiboki, planifikazioa, eta beste hainbat izkuntza gaitasun aztertu dituzte aditzaren koesioa, izen koesioa ere bai, modalizazioa, horiek dira izkuntza gaitasun desberdinak. Eta ikusi ditut ere beste ikerketa batzu idatzia, aztertzen zutenak, argumentazioa eta, hola, hori dira testu genero desberdinetan hizkuntza egoera, komunikazio egoera desberdinetan eta Ola dituzte aztertzen hizkuntza gaitasunak, hizkuntza erabileran delarik. Hori nokoan, merdinak atera dira emaitzak hemen eta egoaldean. Mm -hmm. Al bai. Ez, alta behestelarik hizkuntza politika ez, azkenian horre, eta jundez berdina delarik Euskararen babesat alekua. Bai, ba, hori da, behinan da murgilketa bat izkuntza gutitu batean edo bigarren hizkuntza batan ne ustez, berdin litekede, Frantzia, Makoena artean, diren beste egin tokiko diren murgilketetan edo sistema elebitunetan, ne ustez. Hori da, murgilketa batek ekarzen duena, bigarren hizkuntza batean ikasteak ekartzen duena, din Geroera bilpenan erabilpena erabil zaipatzen. Hor. Yes. <laughs> Zure ikerketak kanen dute segidarik? Sedarik eztakitu uh, axpikal pauko oniz. Go gero hori da iker ikertuz hiru gaitasun hoiek gogoen mandaut gero ikertzea haiino gehiago Fti berdin ikasi zerbait ohartzen dira gutirakiguna, eta badera initz egiteko. Beraz, bai segidabat, e, bat dira hori jadanik bildu, bildu grabaketa horietan hain gauza hori aztertzeko bai morgilketa sisteman bai ere hor du pareko sistemako grabaketak hori dira, hori e, biskintez gajiariteke aztertzea ameka horretetan, ez dakit, franxesan berdin ga, garatua dute, euskara zertan den ameka horretetan, eta segidada den biskintez gajiariteke. Eta gero, bai, segitzeko, ne ustez, hauk uh, horiek, biga gen mailan zebilakatzen diren, mm. uh, bat dira, hainbat gauza zertzeko, idatzian ere bai, lehen mailatik kampo, bai, bada egitekoa. <laughs> bai, hor, intejerriait eike berdi, bon, gauza, auren segipenoli aurrulierak segitu zazkien denboraan urte sustet eta mar urte lemuruan bai zebilakatzen bilakatzenan eskolatze eskola bukaeran bukaeran ta era eta holako ba, mila gauza bat dira ikustekoak ta ontzat da gero gaita ni uste ikerketa zientifikoa ko oinarrizeko ba, ara hori gertatu da kasu azterketa bat da biraz ara orokortzieekin kasu baina ala gertatuta da ho eta eta Paperean da. <risa> <risa> eta Prisezki, zure tesiak? zenbat uh, orri da, zure tesiak edo? O... No, orri aldeko, bon, pues egin e... dut uh, de... francese zidatzi dut, ala holkatu zidaten, al, albeseima diendek irakortzeko. Tesiako tutelan dut uh, Paueko universitatea, beraz Baiona Paue upp hori eta Gasteizeko universitatearekin. Euskaraz egin dut laburpen, uh, potolobat, behoita mahozikoa, koiteko ere Euskaraz edukia, bera laburtoa horro uh, tarabostiun ta 250 baina ta duen ez dakitzen zurik duenez horri kopuru batek eh? hmm. an ha, ainitz eranzkinta irudi <laughs> esahi ditut hala, eta ira courteco hala azarroren sortian okandu zu eh beraz bai. denbora bada ono beh bada eh, xaretan interneten eh, ere begiratzen dela bai nere ustez uh, hori da eman ditut bai menako unibertsitatei saval se satene ustez ez dakit noiz susen bada es papeleri biopskabat Eta gero, liburutegietan ere eren publikatua publikatu haizanen da, beraz, fizikokire irakurtzen halko da, ez dakit, jakinontalaik <laughs> egiten ditut, <anuncio> bat. <laughs> eta ze interes du, justuki, olako tesiabatek praktikan, ez dakit, inmertsuan diren erakaslentzat, estrukturentzat, ari diren entzat, badu balore bat, horrek? Ba, espero, balore bat okanen dora, eta interesa okanen dora diendeak hori irakurtzen, eustaz, bai, piskate gandutana, ukaitea, oinaji bat, zientifikoa, hori nahitzeko, teoria garratzeko edo hori edo egeiten bari madugu elebitasuna hon izaiten aldera, hori nahitzen alda orain edo hori edo beste mila ikerketetan balore bat badu hori nahitzeko gauzak egeiteko jendea ez dakit konbentzitzeko hori egin eustez espero jendea kuken duela interesa hori irakurtzean nik kuken duetan bezain bat egitean espero Hora, hori kari dautzu? Eta hortaz gain dautzu eta hori dautzu esperientzia horrek? Hori kari dautzu Bon, bizki inesgagia egitean ikerketa lan bat zerzen da deskuritu dut lau urte man dittutur egiten la urte instituikusi basatzen la urteak bon, egitean berean bizki inesgargia zen eta ge niri pertsonalki zeek egdan orain da kurtsuak eh, emaiterakoan eh, entsatzen naiz Bizkati irakurgirtudan teoriak eh, aplikatzea ideia sinmpleak dira hizkuntza gaitasunak la, lantzeko entsatztzea alhalbe zainbat, Komunikazio egoera desberdintan emaiten aukak eta komunikazio egora desberdintan ikasten direlaztza izkuntza, hizkuntzak lantzen, eta gero hizkuntza batak besteari harttzen dila, beraz erabiltzea hizkuntzen arteko transferentzia deitzen diren horiek balima dira. baliatzea hizkuntza baten kasisia bestean garatzeko eta hizkuntza e, hizkuntza ez direla bi gauza desberdin bakute bealdetik mm -hmm. ikasten direnak edo lantzen direnak. Mm -hmm. Hori, ni us Ala, Euskal jokaleriko aur elebidunen iskuntsa gaitasuna za izan gira zurekin txiabat eh, egin baituzu Biniatalazkanu milesker? Bai, bai, soy eh, milesker.